Дощ на наших раменах, на спинах, обтягнених шкіряними куртками, які роблять нас схожими на ящурів, котрі щойно вилізли з первісного моря.